Men går jag över ängarna Men går jag över ängarna där himmelen är vid Då sägen mig till händerna i tomma. Då sägen mig i fördeskor i fördanden stid, Vem ger mig sitt hjärta som en blom? Vem ger mig sitt hjärta som en glädje och en tröst? Som en doft som ville leka med om skinden, Att jag på mina stiger mot förgängelse och höst. Inte räds för den yttersta grinden.